Епілог. Вони сиділи в маленькій кав'ярні на березі теплого оксамитового моря. Південне містечко вражало тишею і спокоєм. Зранку воно скидалося на прозору світло-рожеву креветку. Закручені вусики вуличок та зеленуватий хвіст молу, що довгою смушкою простягався далеко в море. На кожному кроці білі кав'яреньки під червоними парасольками. Посередині міста острівець готики, де бруківка ніколи не омивалася сонцем. А вночі старовинні флюгри виспівували свої давні мелодії. Їх Ніхто не знав у цьому місті. Ніхто не кликав, не не у в гості чи на шашлики. Ніхто не звертав уваги на їхні потерті джинси і на те, що вони любили пити пиво просто з пляшки, сидіти на газонах і цілуватися посеред вулиць. Море неспішно котило свої довгі, теплі хвилі, погодуючи вдалині біло-рожеві вітрильники. «Відверто кажучи, – сказала Віра, потягуючи крізь Соломинку Мартіні з льодом, – я все життя гадала, що це зробила мати. Вона була така дивна, байдуже до всього. Але хто б міг подумати, що на це здатні якісь підлітки? Дивно». Але Саламандра ще тоді попереджала мене, ніби щось передбачала. «Не згадуй більше про це, мале», – поклав руку на її плече Стас. «Усе позаду». «Так, позаду», – погодилася вона. «Тепер усе буде інакше. А як твій роман?» «Лишилася тільки кінцівка, і можна нести до видавництва». Я вже уклав нову угоду. Що то буде? Цього разу детектив. Вони засміялися. Знахабнілі, тлусті чайки снували у них під ногами мов кицьки, вимагаючи хліба. Віра годувала їх просто з рук. Вони перебували у якомусь власному середньовіччі, куди не долинають жодні урбаністичні звуки. У цій кав'ярні замість електричного мангала палало справжнє вогнище, на якому вусатий господар смажив баранину. «Хочеш, Морозова?» – запитав він. Віра кивнула, і Стас пішов до шинквасу. Йому й досі здавалося, що варто невчасно обернутися, і вона зникне, розчиниться у повітрі, втече в астрал. Він відчував її погляд спиною. Віра й справді дивилася йому вслід, а потім, як це бувало не раз, примружила очі, і перед нею вималювався інший силует. До болю знайомий, мінливий, гнучкий, як водорость, Селамандра. Ти усе ж таки влипла в кохання мале, ніби промовляла вона, але пам'ятаєш, що я тобі казала? Високе, приречене на брутальну загибель. Віра перевела погляд на Стаса, який уже повертався до неї з величезною порцією морозива, схожого на букет різнобарвних кульбабок. «Тобі не було й сімнадцяти», – подумки відказала подрузі Віра. «Звідки ти могла знати про високе кохання?» «Ми ще зустрінемося з тобою у ротонді, моя мила Саламандро». Я викличу тебе в таверні на Родосі Чи в Марбурському гаштеті Ми ще посперечаємось І вип'ємо справжнього вермуту Тільки це буде не скоро Дай мені довести, що ти була не зовсім права Дай мені час Маленька нахабо, хіба ж я проти Нехай твоє кохання буде як небо, Бог із тобою, мале, і прощавай. Легкий мінливий силует розтанув у повітрі. На його місці вже сидів Стас, реальний, коханий, живий».